Juca vineri un amical cu video Otonie la Păjiși în din Spania. În alte meciuri de pregătire ce fără a vins cu 2 la 1 formația poloneză Arca Diniagului, marcate în primele 15 minute de Sorsa și Omrani. Pandurii târziu s-a impus cu 1 la 0 în fața unei alte echipe din Polonia, Iagelonia Bialistok, cu același scor a câștigat și gazmetan media și amicalul cu FC Seged a se Mureș a pierdut 0 la 2 cu Ucrainenii de la Stal Camianske, iar fece voluntari a învins cu 4 la 0 echipa de tineret carpi. Veteranele Serena Williams și Miriana Lucici Baroni vor fi adversare în semifinalele Open-ului Australiei. Croata de 34 de ani numărul 79 WTA a mai produs o surpriză în sferturi. A eliminat-o pe a cincea favorită Carolina Pliskova, scor 6-4, 3-6, 6-4. Lucici Baroni a învins-o într al doilea pe Anieș Advanska și a mai jucat o singură semifinale de Grand Slam la Wimbledon în 1999, pe când avea numai 17 ani. Serena Williams a ajuns la 35- de ani, am vins-o cu 6-2-6-3 pe britanica Joanna Conta. Amintim, sora ei, Venus Williams, va juca mâine în cealaltă semifinală de la Melbourne cu Coco Van Way. Mi se pare foarte tare că surorile Williams au mari șanse să se să întâlnească din nou într-o finală după 8 ani. În 2009 s-au întâlnit ultima oară în finala turneului campioanelor de la Doha. Și știi că erau anii 2000 când ele dominau autoritar tenisul mondial, jucau toate finalele. Uite că ne întoarcem, știi, o ediție vintage la Melbourne și Roger Federer, care în ultimii ani n-a mai strălucit, e calificat în semifinale acum. La fete, Sărina și vină și această Miriana Rucici, baronii tot de 34 de de, Deci revine și Hănescu. Erau <laughs> era un moment ideal, da. <laughs> Cheers. We'll și 20 de minute. Bună dimineața, prieteni, bun găsit! Bună dimineața. Dacă ne simțiți veseli, e pentru că vorbim despre drumuri în dimineața da. asta. De e, da, e, râs, e has de necaz. De câte zeci de ani ne așteptăm și noi o autostradă peste Carpați? Băi. Zice cinstit. De pe, cinstit ca de pe vremea lui Ceaușescu. Și planul, ăsta ar fi tre București-Pitești, după aia Pitești-Sibiu, dar nu e peste Carpați, prin Carpație încă da, ar fi mai, sub, fi, da. da. De a, Aia încurcă. Și în sfârșit, în sfârșit s-a stabilit traseul, guvernul Cioloș a reușit să stabilească traseul și ni s-a promis că se fac studiile de fezabilitate, evident că trebuie făcute studiile de fezabilitate și după aceea începe construcția și între 3 și 30 de ani vom avea autostradă. <laughs> da, dar nu ne mai facem bine, am găsit această știre. Țineți-vă, țineți-vă bine. Probele geologice. Cum începe construcția unei autostudiu de fazia, fezabilitate? Da, Să iau diferite probe, ca să da, vedem du cum să e solul, acolo. Da. alunecă, n-alunecă, ce e acolo, e pe nisip, e pe argile, e pe rocă, e pe... Na, petrol, Doamne ajută! Exact cum ne-a învățat domnul, cum îl cheamă, Pârvan, Vasile Pârvasin. Da, așa, probele geologice. Vas luate pe loturile 1 și 5 pentru autostrada Sibiu-Pitești au fost amestecate. spun surse din cadrul companiei de autostrăzi. Fac pentru care acestea nu mai pot fi folosite în mod corespunzător pentru realizarea unui proiect tehnic al autostrăzii. Au să a tremurat mâna când l-au luat sau ce s-a întâmplat? Deci sunt, au fost amestecate. Băi, bun. Deci e ca atunci când băi amestecat nu mai înțelegi nimic. Informația este deocamdată neoficială, obținută de colegii de la Digi24.ro am înțeles că s-au amestecat și în condiții normale ar trebui refăcute sondaje, a spus pentru Digi24, un responsabil din cadrul companiei. Bancul ăla cu două bile, uh -huh. și cu românul uh -huh. care și unde, ce s-a întâmplat? Păi una s-a pierdut și alta s-a stricat. Este adevărată, legală nu este banc. Aia este situația e reală evidente. din România. Deci probele s-au amestecat bine că n-au zis că a făcut pipi pe ele și acum nu mai pot fi folosite. <laughs> Evident, sunt reguli pentru extragerea, pentru depozitarea și transportul probelor ăstora că se cheltuiesc foarte mulți bani, pornind și de la astfel de analize. Fără respectarea procedurilor, toată munca e în zadar, evident, nu se mai poate calcula autostrada, inginerește, nu se mai pot face calculele de rezistență. Da, se amână câteva zile, mă Hai, mă, că se da. duc înapoi și o să le refacă nu e asta problemă Oficialii CNAIR, adică CNA DNR, Așa N-au confirmat, dar nici n-au infirmat Aceste uh, alegații Mărginindu-se să comenteze că, citez, e ca la fotbal, unde se pricepe toată lumea. Ei, asta mă îngrijorează foarte tare. Deci, dacă oficialii de la CNAI ăsta au ajuns să compare construcția de autostrăzi cu fotbalul, înseamnă că e chiar o situație foarte proastă, că fotbalul românesc este un dezastru total. Da, asta e un contract de un miliard de euro. De cât un miliard de euro? De ce ar merge bine? Adică, de ce ar trebui să... Alu. O să se verifice ce s-a întâmplat. Există teoria că au fost două firme care au făcut analizele astea. Unii au folosit un sistem, cealaltă firmă a folosit alt sistem, unii au forat cu un anumit diametru, alții cu alt diametru și nu se știe prea clar ce s-a întâmplat după afacerea asta. Dacă îmi permiteți, da, domnul Luca, cred că mă rog. e un sabotaj. No. Pentru că eu am citit un articol recent, nu se vrea să se facă autostradă se peste Carpați, e o chestie de apărare a Uniunii Europene cu americanii în spatele arcului Carpatic. Știu teoria conspirației e foarte tare. Eu momentul ăsta mă uit fix la lucra. Nu vor să facă autostrada ca să nu treacă rușii ușor, carpații, știi? Să nu treacă. Ne sacrifică pe noi, moldovenii da. și se pare, se pare că rușii vin <laughs> cu lucruri care ar putea trece pe autostradă? Da, domne n auzit că am citit de teoria conspirației. Dar păi, da, de fără că se facea în și pe Valea Jiului. Dacă <laughs> și cu tancurile nu merge, că pe Valea Jiului se merge greu așa. Are și mineria da. de acolo, cu climp, pisici, da, Dar folosi tunelurile dacice. În cazul ăsta, semna, a, că rușii capăt. știu unde sunt numai că nu ne spun nouă deci rușii le-au filmat din satelit știu unde sunt intrările și nici nu au nevoie decât să ajungă până la piramida energetică de unde se teleportează direct la Paris și Londra Asta, cu tot cu tankuri. Deci atunci autostrada n-ar încurca. Uite, încă un argument pentru construcția autostrăzii. Am eu argumentă să rămâneți cu noi, cu Europa FM, în câteva minute avem busy day. se cu, cu noi în deșteptarea. Au încurcat probele! Au încurcat probele! <laughs> în legătură cu referendumul, cred că e ideea foarte bună. Ea ultima măsură pe care păștini trebuie să o ia. Eu încă mai cred că nu suntem un popor de hoți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 Fem, ce mai, muzica Bună dimineața! Ascultați Europa FM 7 și 32 de minute. Vă invităm să ascultați Busy Day, Moise Guran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! O să vă vorbesc astăzi ceva mai mult, dar vă rog să mă ascultați cu atenție. Trebuie să înțelegem cu toții cât mai bine momentul, actorii săi, rolurile lor, dar și pe al nostru, al cetățenilor. E multă dezinformare în media în aceste zile, albul e prezentat ca negru, iar negru deja e maroniu, așa că trebuie să fim atenți, fără speranță, dar și fără teamă, pentru a evita o fundătură grozavă pentru țara noastră. Busy day, cu Guran, la Europa FM S-a discutat despre imposibilitatea organizării unui referendum pe tema grațierii, atâta timp cât Constituția interzice inițiativa legislativă cetățenească în acest domeniu. Nimic mai fals. Referendumul e o instituție juridică foarte diferită de inițiativa legislativă. Aceasta din urmă e o formă de democrație participativă, căci nu cetățenii, ci tot Parlamentul votează legea pe care au inițiat-o cetățenii, pe când referendumul este o formă de manifestare a suveranității poporului. În fapt, forma ultimă, cea a democrației directe, care nu poate fi restricționată sub nicio formă. Doar ca să vă arăt cât de aberantă este această susținere, vă spun că însăși Constituția a fost adoptată prin referendum, iar să pretins că ar exista restricții în Constituție în legătură cu vreun referendum e o contradicție în termeni. De fapt, în drept, chiar există un principiu care spune că cine poate mai mult, poate și mai puțin. Iar dacă prin referendum poporul poate aproba Constituția, sigur poate decide și în legătură cu, să zicem, politica penală a statului. Și atunci se pune întrebarea de ce, după ce a anunțat că face referendum pe grațiere și amnistie, președintele a inițiat un referendum pe, citez, continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice. Așa a scris în notificarea trimisă parlamentului președintele Iohannis, dar nu asta va fi în mod necesar întrebarea de la referendum. Este totuși posibil ca juriștii de la Cotroceni să se fi gândit că o curte constituțională reîmprospătată recent cu niște PSD-și cu antecedente dubioase ar putea lua decizii care să strice ordinea constituțională pentru cine știe cât timp de acum încolo. În același timp, nimic nu împiedică, de exemplu, pe președinte să formuleze la referendum următoarea întrebare. Ar trebui ca politica penală a statului să fie mai dură în legătură cu faptele de corupție? Da sau nu? Dumneavoastră ce ziceți? Dacă cetățenii răspund da la această întrebare, Parlamentul mai poate sau nu mai poate să dea apoi acte de clemență, așa cum ar fi grațierea sau să dezincrimineze abuzul în serviciu? Sigur, politicienii au arătat, pot ignora decizia luată de popor la referendum atunci când li se cere să facă ceva. Să facă, de exemplu, un parlament mai suplu, cu o singură cameră și 300 de parlamentari. Dar alta e discuția atunci când poporul decide că parlamentul nu poate să facă ceva. Și dacă e de așteptat ca în urma unui astfel de referendum parlamentul să nu năsprească totuși pedepsele pentru fapte de corupție, la fel cum nici reducerea numărului de parlamentari nu s-a făcut după referendumul din 2009, ei, nici reducerea pedepselor, dezincriminarea unor fapt sau grațierea lor nu mai e posibilă, devenind implicit neconstituțională, atâta timp cât poporul a cerut o politică penală mai dură. V-am dat aceste detalii tehnice odată pentru a vă feri de dezinformările crase ce curg gârlă în aceste zile pe televiziuni, dar și pentru a înțelege cum va degringolada din PSD creată după declanșarea procedurii de consultare a populației prin referendum. Paradoxal, prin această manevră Președintele Iohannis le-a cumpărat chiar pe sediștilor timp. Nu lui Dragnea, care n-are alternative și nici timp, ci celor pe pesediși care, slavă domnului, nu sunt toți așa, nu au toți probleme penale. Unii dintre ei pare că îl simt deja pe domnul Dragnea ca pe un pietroi legat de gât. El va forța în continuare adoptarea ordonanțelor de urgență, în ciuda declanșării procedurii de referendum. Dar cum poate motiva oare domnul Grindeanu, un om politic tânăr, Evitarea unei decizii populare în acest sens? Cum poate explica doamna Firea, un politician de asemenea tânăr și căreia mulții prezic o ascensiune spre președinția României? Cum poate doamna Firea explica golănia unor ordonanțe care sunt fără dubiu neconstituționale, dar care îl scapă pe domnul Dragnea și dacă intră în vigoare doar pentru un minut? De ce ar accepta acești oameni care, da, au câștigat alegerile ca să guverneze, cum observa doamna Firea? Nu ca să mutileze România prin legalizarea corupției, completez eu. De ce ar accepta acești oameni scufundarea politică, sinuciderea în grup și interzicerea unei perspective pentru fiecare dintre ei, doar pentru ca Dragnea să scape de problemele sale penale? Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem momentul. Doar nu se poate împotrivi acestor ordonanțe. Doamna Firea, da, primarul Iașului sau al Aradului, da, acești oameni îl pot opri pe Liviu Dragnea. Referendumul e maximul ce-l putea face Iohannis, un vot pentru o țară cinstită e ceea ce putem face noi ceilalți, dar în tot acest timp ei, pesediștii, votați de popor să aducă patru ani la rând de creștere economică de 5,5%, ei sunt cei care trebuie să iasă din fundătura în care singuri s-au băgat și în care trag acum și România. Moise, mulțumim pentru busy day și pentru detaliile din această dimineață. Te așteptăm la 1 și un sfert, cu România în direct, la Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. We anymore Like we used to do. We don't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 Can't trust you, Reverend tonight. If he's giving it to you you're just right, the way I did before. I overtook. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that no, we don't talk anymore. Charlie put, prietenul tău Vlad și Selena Gomez, We Don't Talk anymore, am ascultat 7 și 41 de minute. Uite, asta, asta nu e o piesă foarte alertă, așa, știi? Are un tempo medium. da, e genul de piesă de drum lung să-ți placă, știi? Să apeși și accelerație, să te duci spre 120. Păcat că Unde lucrul ăsta nu se poate întâmpla în România. Poți să o faci peste granițe. Că în România, chiar dacă avem niște petice de autostradă, ele sunt stricate. Eu zic să avem grijă de peticele astea, că altele nu mai vedem. Da. Astea sunt peticele Păcate. Cele noastre. Mai, mai știți? Bun, deci ne-am lămurit la începutul emisiunii. Da, autostrada Sibiu-Pitești s-au amestecat probele geologice, trebuie luat mai totul de la capăt am mari că se mai face vreodată în viața mea autostrada uh, sibiu pitești Mai aveam speranțe la bucata aia, Comarnic Brașov, care revine periodic în discuție. Comarnic Brașov e mult mai dificil de făcut decât asta. Da, dar o vor bucureștenii care se duc uh, să se dea cu. BMW-urile pe pârtie la Poiana Brașov Așa este Și ca tare și... este mult mai necesară decât o, o autostradă Sibiu-Pitești Care ce să facă? Ar salva Dacia mă... Au și ce mă miră că politicienii fort... noștri au foarte multe proprietății sau prietenii lor pe Valea Prahovei, în zonă și așa da. mai departe. Și niciodată n-au, că era și interesul lor să rezolve problema asta, n-au niciodată. Au, ei au vrut de s-au pus binomul. Nu, nu te uiți la televizor, n-ai înțeles. Asta e, da. În fine, două autostrăzi importante, Comanic Brașov și Târgu Mureș Iași, că la Moldova nu se mai gândește nimeni, uh -huh. și Târgu Mureș Iași, au fost scoase de pe lista autostrăzilor prioritare pentru acest an. Ei, este... Doar anul ăsta, la anul se apucă de ele. Da, o știre <laughs> care reiese din proiectul de buget care a fost deja uh, refăcut. Adică s-a făcut un proiect de buget și după aceea s-a făcut deja s-a refăcut. Înțeleg că Așa. cei mai mulți bani sunt la transporturi. Da, sunt cei mai mulți bani la transporturi și dacă tot nu e clar care ar trebui să fie prioritățile, nu reușim să ne hotărâm ce, hai să spunem noi că la monitorizările care ajung la guvern și la domnul Dragnea, scrie acolo la Europa FM, au intrat ascultători în direct și au zis că cea mai importantă autostradă ar trebui să fie. Păi, ce, deci, ce deștepi zero... ești, abia acum ne știm de atâta vreme și abia acum mi-am dat seama de treaba asta. <laughs> 037 206 sunați-ne și spuneți-ne ce autostrăzi credeți că ar trebui să fie prioritare? Pe ce trasee sau ce drumuri sau ce centuri ar trebui să fie prioritare? Dacă ar fi să avem acum un miliard de euro de cheltuit, să zicem că am fi domnul Dragnea și am stat așa cu un miliard de euro pe masă și am zice, băi, hai să fac... Vila am... Uh, da. ce Am, să... și lac. Am și lac. Hai Am să să fac o autostradă, să mă țină minte lumea. Pot să încep eu? El ar vrea să fac, adică ar fi în afară de autostrada Alexandria București. Asta, <laughs> asta se pune oricum, asta bai de De 0372-069599, serios vorbind, care să fie prioritățile, traseele prioritare pentru construcția de autostrăzi în România. București Iași, București, Iași. Este o idee foarte bună și spre Moldova încolo este deja drumul de nedoi ăla, nu? Hai mă, e o glumă, e o bandă de jumate da, și e o bandă cel mai de drum pe care l-am văzut vreodată. Tocmai pentru că are o bandă jumate, cred că ăla poate fi transformat cu o investiție serioasă, nu spun că ar fi ieftin, dar cred că ar putea fi transformat măcar într-un drum expres. Să-i mai facă așa câte o jumătate de bandă la fiecare sens da, ca să o nu se mai omoare. Un ca lumea înseamnă mai mult decât atât. Da. Știi, bun, bine? Băi, știi ce? Măcar un drum expres să fie cu două benzi pe sens. Deci, am zis și, și cum un separatoare. Andrei cu noi, bună dimineața! Bună! Bună, dimineața, bună dimineața, băieți! Salut! Uh, Varea ultrului e imperial necesar. Uh, e Da, și eu cred la fel. Deci, deci... nu, e peste Comanic, peste celelalte autorități, da. din punct de vedere economic, iar aici, local, să uh, se facă pansare de, de la Domnești aia care ne-a promis să o opresc. A, te referi, tu ești bucureștean. Da, da. da. Ce a promis? Mai întâi se facă autostrada suspendat. suspendată. Doamne mai aia. ține minte cineva autostrada suspendată. Mulțumim! Dan, bună dimineața! Bună dimineața, Dan din Cluj, conducător auto pe drumurile României. Salut! Chiar dacă sunt din Cluj, da. sigur că... Itești, Sibiu, numărul 1 și, pe urmă, Cluj-Oradea, să veniți odată să faceți 4 ore 150 de kilometri. Am fost Clujoradea oradea și am fost și cu trenul, nu mi-a venit să cred că am făcut bun. Acum mulți ani, când încă se mergea repede, am făcut 5 ore între da, Clujoradea da, da. cu un tren, nu mi-a venit să cred. Mă uitam pe hartă, zic, nu se poate să dureze atât de mult. Bravo bune tuturor! Mulțumim, Mulțumim colegule! A, colegul, da, Marius, bună dimineața! Bună dimineața, Marius din Iaștân. Salut, Marius! Da, o să merg pe ideea că Sibiu pitește este foarte important pentru economie, da. însă în același timp trebuie să ne uităm la faptul că Moldova nu e legată sub nicio formă de, de solțării. Da, așa este. Și de Europa. Da, Și da. de cauza asta investițiile în să apară. Da. Și probabil că o să trebuiască la un moment dat să nu mai votăm. Nu cred că asta e soluția. Că dacă nu votăm, e bucurie mare. Nu no, mai votăm poșta care promit. A, bine. Eu, acum, sigur, eu tot aștept să facă legătura oameni între cei pe care îi votează și sărăcia în care trăiesc. Bun, au da? trecut 27 de ani, mai am de trăit câțiva ani. Poate cine știe, cineva va face legătura asta, totuși, în cele din urmă. Iulian cu noi, bună dimineața. Bună, Iulia. Bună dimineața. Salut. Am și eu câteva idei, dar ideile mele vin din următoarea discuție. Decizia unei organizații de afară, da. fabrică, întreprindere orice altceva de a se muta în România, ține de infrastructură în mare măsură. în mare măsură, E da. din, unul din criteriile pentru a lua o decizie strategică. Așa e, corect. Uh, și pentru a evita polarizarea economică, pentru că, nu știu dacă știți, da, în Timiș și în Arad fiecare sătuc care două fabricuțe, cel puțin, uh, cred că ar trebui să avem autostradă spre Moldova, da. București, Iași, sau și Iași-Târgu-Mureș și în același timp o variantă pe sud, de la Craiova, Turnul Severin, Timișoara, da. din aceste rațiuni. Bun, acum tu vrei să avem autostrăzi peste tot, dar dacă ar fi să alegi o bucată, una? Um, adică nu te pot Iași... contrazice. Da, Iași... e dar care ar trebui făcută prima? Iași-București pentru că e foarte ieftin și cred că ar trebui să se uite la costuri. Trebuie reintroduse standardele alea de cost uh -huh. și reduse cu 40%. Da. Și centuri de ocolire pentru orașe, că degeaba faci drumurile alea, drumul ăla expres DNI care trece prin toate orașele, s-a terminat, nu poți faci nimic, trebuie să faci și centuri. Da. da. E și Daniel cu noi. Bună, Bună Daniel! Bună dimineața, băieți! Salut! Uh, nu știu dacă ați mers vreodată de la Creuva la Pitești, de exemplu, ba și da, ați da, mers prin am. Balș. Da, am mers, sigur. Dacă ați sigur. Prin Balșul ăla, acolo faci undeva... 60 de minute, începând de la ora 8 dimineața până seara, până la dar, dar, 90. pe la ora 9. și peisajul e frumos. <laughs> da, Asta da, da. Dar E din cauza trecerilor de pietoni acolo, pentru că se face ștafetă Ajunge un pieton în partea cealaltă, pleacă celălalt. Știi? Cum se Numă cheamă, așa? ah, îmi scapă în momentul ăsta numele, cum se cheamă localitatea aceea, orașul ăla transilvanean? prin care, care i-au făcut centură abia în urmă cu câțiva ani, 3-4 ani până atunci tot traficul era prin oraș, Sebeș, așa domne la Sebeș, săracii oamenii aia uh -huh. tot traficul, deci toată legătura între Transilvania și Muntenia mergea pe străduța aia din Sebeș Pum, se învârteau tirurile da. se. și mă gândeam ce țară este asta care la 100 de ani de la Unire tot n-a reușit să facă bă, măcar o centură de ocolire a Sebeșului nu zic de autostradă Florin, ești cu noi? Bună dimineața! Bună! bună dimineața. Salutare! Bun. Uh, încep cu o chestiune. m -auziți? Te rog, te auzim, da? Așteptăm să zici. Cu o chestiune care mi se pare extrem de interesantă. În anul 1990. Da. China. Cât 1900... credeți dumneavoastră că avea kilometri de autostradă? Păi nu știu, dar de puțin mai încet uh, radio că de-aia da. te încurgi. Și zic zi, zi cât avea atunci și cât are acum. Așa. Deci China în anul 1990 avea 160 de kilometri de autostradă. Da. În anul 2016 avea 80 de mii de kilometri de autostradă. Da, bun. Acolo... Este, este Ai dreptate. ceva incredibil. Ai, Ce știi dreptate. că e chinezească, se strică mai repede. Este ceva incredibil. E cu tot... Iar vis de problema noastră pe ordinea da. de zi, autostrezul în România, după părerea mea, vest-est, sud-nord. Da. Am înțeles. totul model de dezvoltare economică în China și cu toate alte capacități și forță de muncă. Mă rog, nu cred că se pot compara lucrurile. Nu putem fi chinezi, nici nu vrem să fim chinezi. Dan, Dar măcar... suntem pe chinezi, câteodată. Niște români ceva mai deștepți, dacă am putea să fim, ne-am dorit foarte tare. Dani, ești în direct, bună dimineața. Salut! Bună dimineața, băieți! Să trești. Salut! Sunt un pic de autostrade, din sunt șofer pe camion, sunt pe a da. Dar da. că. am văzut că Pitești, care ușura munca. Nou, transportatorilor, am duce da. de barba. și centura noastră, cea de toate zilele care în Centura lâncă... Bucureștiului. Da, Dacă ați fost încolo și bănuiesc că s-a fost, uitați-vă ce au făcut ungurii din Budapesta. Da, fie să fie. Asta e problema. Cam toată lumea a făcut în jur. Și bulgarii, și ungurii, și nu mai vorbesc încolo. Bulgarii, a spus un prieten care merge în Grecia cu mașinații. Și albanezii au făcut mă firar să fie prin aia, o țară numai de mânți și au făcut și ei autostradă cu Bechtel, au făcut-o mai ieftin decât România și au și făcut N-au pierdut contractul, cred că de asta, Paul, ești în direct? Bună dimineața. Salut, Paul. din zona Bucureștiului, mai exact din Ialumita. Tot aud tema asta cu București, Iași, și autostradă sau să facem drumul ăsta expres. Ați mers vreodată pe el? Sigur, să nu. Bun, ați văzut cât de aproape sunt casele de acest drum. Dacă îl mai lărgim, unde îl mai lărgim? Se mai și expropriază pe cauză de uh, utilitate nu, nu publică. Se expropiază. Sunt uh, casele foarte aproape de șosea. Credeți-mă, părinții mei stau chiar la chiar din aceste acestei, Bunțează. La, uh, la centrul, la toate localitățile, gândiți-vă. Da, că ai, dreptate. ai dreptate. E o problemă asta, da, corect. Nu te contrazic, ar fi o problemă mare. Da, uite, vezi, am scăpat din vedere, problema Păi, dar nu e imposibilă. Că în alte părți se poate. Da. Da, mai bai, puțin la noi. Da, da. Da. Deci, Cred că am putea de de discuta la nesfârșit Sibiu-Pitești și Moldova. Sibiu-Pitești și Moldova. Sunt de acord că astea ar trebui să fie priorități. Moldova obligatoriu că rămâne în urmă din ce în ce mai, din ce în ce mai tare. Și Sibiu-Pitești pentru că, pentru că Sibiu-Pitești trebuie făcut odată. Avem știri la ora 8, iar după vorbim un pic de școală. Un pic așa. Da, cum să nu? nu doar un pic. Rămân... Vorbit de Rămâneți cu noi.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 Bucura de gustul delicios al cadelelor Salvia sept ține tusei și durerii piept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 Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate, ibutopgel le combate eficient.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 Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Vreme rece astăzi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și centru. În zonele joase din Banat, Crișana, Transilvania și Oltenia local va fi ceață asociată cu depunere de chiciură și trecător fulguieli. Spre seară va nince slab local în Moldova și în zona carpaților orientale și cu totul izolat în rest. Maximele vor fi cuprinse între minus 6 și 4 grade. Cel mai frig va fi în zonele cu ceață persistentă din centrul țării. Minus un grad va fi maxima astăzi în București. Comisia Europeană prezintă astăzi progresele făcute de România și Bulgaria în domeniul justiției. Raportul privind mecanismul de cooperare și verificare, MCV, va fi discutat în cadrul Colegiului Comisarilor Europeni și apoi prezentat într-o conferință de presă. Este de așteptat ca în raportul MCV să se regăsească și referiri la controversatele proiecte de ordonanță de urgență privind grațierea și modificarea codului penal. Ciprian Ioana Mecanismul de cooperare și verificare, pe scurt, MCV, monitorizează progresele înregistrate de România și Bulgaria în privința unor reforme judiciare, dar și în lupta împotriva corupției. Sofia și Bucureștiul au acceptat această monitorizare la mijlocul anilor 2000, ca o condiție prealabilă aderării lor la Uniunea Europeană. În ultimii ani, Comisia Europeană a constatat că țara noastră a înregistrat rezultate mai bune decât Bulgaria. Cel mai recent raport MCV va fi prezentat astăzi. Documentul se află pe agenda reuniunii Colegiului Comisarii europeni programată în jurul orei 10 ora României. Dacă în ultimii ani Parlamentul a fost criticat pentru că a votat în repetate rânduri împotriva cererilor DNA de ridicare a imunității, în cazul unor politicieni încercetați pentru corupție, e de așteptat ca acum să fie amintite modificările codului penal propuse de guvern. Cele două proiecte de ordonanță de urgență au fost contestate în stradă de, zeci de mii de oameni, dar și de asociațiile profesionale din domeniul judiciar. Ședință la CSM astăzi pentru avizarea proiectelor de ordonanță de urgență privind grațierea și modificările codurilor penale. Documentele au fost trimise de Ministerul Justiției către Consiliul Superior al Magistraturii, iar avizul este unul consultativ. Deja, asociațiile profesionale care fac parte din CSM s-au pronunțat împotriva proiectelor de ordonanță. Se rescrie bugetul de stat pe 2017 după ce premierul Sorin Grindanu și liderul PSD Liviu Dragnea s-au declarat nemulțumis de cum a fost redactat documentul. Prima forma proiectului nu ar respecta programul de guvernare, au declarat cei doi. S-a revenit și asupra bugetului alocat pentru apărare. Nu a forma bugetului stabilește ca 2% din produsul intern brut să meargă către acest domeniu, spune președintele PSD, Liviu Dragnea. Solicitarea mea și a primului vizit a fost foarte clară, să fie 2% pentru apărare, crede bugetare, pentru că este un angajament. Dacă Ministerul Apărării nu va fi în stare să cheltuie acești bani, o să vedem la vremea respectivă. Dar vor fi 2%, punct. Președintele Claus Iohannis transmită că este atent la suma care va fi stabilită în bugetul din acest an pentru Securitatea Națională. Șeful statului așteaptă varianta finală a proiectului de buget pentru a vedea dacă executivul respectă angajamentul de a aloca 2% pentru apărare. Pentru mine, un punct extrem de important va fi bugetul pe Securitatea Națională și asta nu înseamnă numai armată. Indiferent de jocurile politice, cu Securitatea Națională nu are voie să se joace nimeni nici măcar cei care au impresia că ei conduc acum lucrurile. Înainte ca proiectul de buget să fie refăcut, la apărare au fost prevăzute 2% din PIB, însă însumate din 1,5% credite bugetare și 0,5% credite de angajament, măsură criticată în spațiul public. La Londra, guvernul va prezenta Parlamentului proiectul de lege privind Brexit în următoarele zile, anunță ministrul britanic pentru Brexit. Se întâmplă acest lucru după ce executivul condus de Theresa May a pierdut procesul cu privire la ieșirea din Uniunea Europeană la Curtea Supremă, care a stabilit ca legislativul să aprobe despărțirea de blocul comunitar. Cu opt voturi pentru și trei împotrivă, Curtea Supremă din Marea Britanie stabilește că guvernul nu poate activa articolul 50 al tratatului de la Lisabona fără aprobarea Parlamentului, a anunțat președintele Instanței Supreme. Acesta a explicat că este neapărat nevoie de un vot al Parlamentului, deoarece odată cu retragerea din Uniunea Europeană, o sursă a legislației britanice, adică legislația Uniunii, va dispărea, iar unele drepturi de care se bucură cetățenii britanici se pot schimba. Curtea a stabilit că nu va fi nevoie însă și de un mandat din partea Parlamentelor Scoției, Irlandei de Nord și țării Galilor. Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona prevede că orice stat membru poate decide retragerea din Uniunea Europeană în conformitate cu regulile sale constituționale. Odată activat acest articol, va începe oficial procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Din acel moment, Regatul Unit va avea la dispoziție 2 ani pentru a finaliza negocierile cu Uniunea Europeană pe tema brexitului. Am ascultat-o pe Florentina Mihăiță, subiectele orei le găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro, noi ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! <fie> Bună dimineața! Norvegia, Franța, Slovenia și Croația sunt semifinalistele campionatului mondial de Handbal masculin. În sferturi Norvegia a învins Ungaria cu 31 la 28, Franța a trecut de Suedia cu 33 la 30, Slovenia a eliminat Qatarul 32 la 30, iar Croația s-a impus cu 30 la 29 în fața Spaniei. Campioana în titră și gazda turneului final, Franța va juca mâine pentru un loc în finală cu Slovenia, iar vineri se vor întâlni în cealaltă semifinală, Norvegia și Croația. Steaua la a transferat pe Mihai Balasha, Fundașul de 22 de ani îl înlocuiește pe Alintoșca a plecat la Betis Sevilla. Venit din serie B de la Trapani, Bălașa a semnat un contract pe 5 sezoane cu Roșalbaștri. Crescut la Academia Hagi, el a ajuns în 2013 la Seroma Club pentru care a jucat însă doar la echipa de Tineret un singur sezon, după care a fost împrumutat 2 ani la divizionala secundă Crotone. În altă ordine de idei, Steaua a câștigat aseară cu 1-0 un amical cu Vardar Scopie seară Dinamo a fost învinsă cu 1-0 de FC Tsurich Iar CFR Cluj a învins cu 2-1 formația poloneză Arkagdinia Luca, mulțumim pentru știrile din sport Continuăm Vlad, ești înscris într-un partid? Nu. Dacă, <răzări> nu. nu dacă ai fi înscris și nu mai merge treaba asta cu radio, cu presa, cu așa Ai putea fi director de școală Da, am dacă am fi corijenți, noi nu suntem corijenți E adevărat că trebuie să, să, da, să fii și corijenți da. Europa FM, De Europa FM Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night When the sale comes first and the truth comes second Just stop for a minute and smile Why is everybody so serious? just so damn serious Got shades on your eyes and your heels so high That you can't even have a good... Leave me the garage, and all I, that's yes, all I need, the keys and guitars, and it's with. In <laughs> 30 seconds, I'm leaving to Mars. Nah. Yeah, we leaping across the these nah. undefeated odds. Nah. It's like this, man, you can't put a price on the life. Nah. We do this for the love, so we fight and sacrifice hey. every night. So we ain't gon' stumble if I never. Nah. Waiting to see, it's in the sign of defeat. Uh uh. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about, it's about the, the money. money. money. CJ la Europa FM 8 și 10 minute, bună dimineața, ascultați deșteptarea, am auzit că o să vorbești despre, despre școală, Vlad, și am dat deja particip. Ați scris cu capa, da, evident. În ora asta vorbim un pic despre școală. O să ne oprim asupra unei știri care a trecut poate neobservată, date fiind evenimentele din ultimele zile, care și ele, cred că n-au ajuns la sfârșit, sau niciun caz la un bun sfârșit. Trebuie să rămânem atenți, mai vorbim noi despre asta. Bun. Anul trecut, dacă vă amintiți, guvernul, a stabilit, guvernul Cioloș a stabilit că funcțiile de director de școală trebuie ocupate prin concurs, nu de la partid. Deci o chestie totalmente demodată de pe vremea meritocrației. Da. E, a ieșit scandal mare, PSD s-a opus atunci cu îndârjire, dacă mai țineți minte, a încercat pe toate căile, mai ales în Parlament, să blocheze punerea în aplicare a acelei decizii. Doamna Cati Andronescu a fost vârf de lance în eforturile de a opri decizia aia, acum adică prin concurs. a condus concurs? învățământul în felul ei multă vreme da. și poate de asta. Bun, n a explicat PSD-ul de ce s-a opus, dar, eu ușor de înțeles, au fost alegerile. PSD a câștigat cu un scor foarte mare, bravo, bravo. Una dintre primele decizii a fost să permită din nou numirea directorilor de școală cu Ausweis de la partid. Lumea, nu toată lumea, câțiva au protestat. Dar mă rog, ce mai contează? Majoritatea -a, a votat. Bun, mm -hmm. acum se aplică și am început să aflăm rezultatele. Ministrul Educației, domnul Pavel Năstase, a numit prin detașare 502 directori și directori adjunși de școală, din rândul foștilor șefei unităților, de ce, deși aceștia nu au promovat concursul. Sau nici măcar nu s-au prezentat. Cari, nici nu -au dus? Da. Deci ori l-au picat, ori au fost mai prudenți și nu s-au dus. Ca să nu se poate spune. Adică ei acum pot zice oricând. Băi, puteam să iau și 10 la au adică. Eu l-aș luat. Dar nu m-am umilit să mă duc eu la concurs. Ce sunt eu? Ultimul elev care dă teză? Ce naiba? Bun. Director de mic. Da. Cea mai mare parte a directorilor numiți astfel sunt din București. Mă întreb cum conduce oare o școală un director din ăsta care a picat examenul de a fost numit politic. Adică ce le spune el? Sincer mă întreb. Avem un director care s-a dus la concurs și a luat doi. Nota doi. A picat. Și... Ce spune ele, elevilor, care nu iau notă de trecere? La extemporal, la teză, la adică... A, e, da, dar acum apare în fața lor? Lasă da. ce le spune, că de spus nu poate să le spune nimic. Nu prea mai rece. Știm are ce. cu toții cum e școală, mai sunt ce elevi care iau un patru, iau un 3, Ei acum se vor duce la domnul director că la el găsesc înțelegere? Adică ce, domnul director, știți, ajutați-mă și pe mine, cu ce? Păi am picat, mi-a dat doi la teză, Lasă-mă, uite, te înscriu eu în partid la organizația de minori. Azi. Exact. Da, te înscriu în partid. Gata, dacă te înscrii la partid nu mai ai nevoie de note bune la școală, că te-am aranjat pe viață. Deci înscrie-te în partid și te învăț eu cum să copiezi de la un fost președinte. <laughs> Ordinul semnat de Ministrul Educației a fost criticat, evident, ăsta prin care s-au numit prin detașare tot soiul de directori care au picat. Fostul Ministru al Educației, Mircea Dumitru, a spus că astfel, și citez, orice idee de competiție, de competențe, meritocrație, valoare, este manipulată brutal. Derogarea de la regulă, permisă doar în cazuri excepționale, bine întemeiate și oferită nominală, a ajuns text de metodologie. Asta e. Deci, practic, nu mai e nevoie de valoare, e nevoie de carnet de partid, ca pe vremuri. Pe cere pile, cunoștințe, relații, dacă ești la partid, poți să pici, poți să fii o loază, dar poți să ajungi foarte departe în viață, poți să ajungi și prim-ministru. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. sau a nu știi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 Întrerupem pauza publicitară cu o știre în premieră despre beneficiile propolisului asupra sănătății. Oamenii de știință au observat că albinele folosesc propolisul pentru ca infecțiile să nu pătrundă în stup. În același fel, noi putem să luptăm împotriva infecțiilor și să ne protejăm gâtul cu drageurile cu miere și propolis de la Dr. Hart, produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino la practică! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine!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 Bă, cât răbdător să fi fost românul care a descoperit cât de bune e de porc, doar pârlită și cu puțină sare. Da, și ce cum să-l cade că le Pentru alte bunătăți de România te așteptăm la Penny Market. Ai hanul boieresc, pulpă de porfă 750 750 grame la doar 12,49 lei și cartofi albi la doar 1,15 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 25-31 ianuarie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Tălpi delicate? Cum?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 why the shit run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 Don't put the blame human. am a man. blame blame 23 de minute. Ascultați Europa FM, cineva propune înființarea organizației Levilor Social Democrații. Și să-i directorul acolo pe elevii cu note sub 5. Adică dacă ai peste 5, practic nu te califici. N-ai nevoie nu că nu te califici. Ai putea, dar de ce ai, ai face Adică n-ai nevoie. <laughs> da. În timp ce ministrii politice a învățământului se preocupă de trei decenii, nu-i așa, doar de binele elevilor și de progresul educației, școala românească merge din ce în ce mai rău. Cum demonstrezi asta? Păi elevii se plasează din ce în ce mai jos la rezultatele testelor PISA care verifică eficacitatea învățământului dintr-o țară și în gradul de pregătire a adolescenților pentru cerințele societății. A societății, a unei societăți occidentale. Nu neapărat pentru societatea românească. Asta, Asta vreau să spun trebuie. că dacă lucrul ăsta e valabil în străinătate, nu trebuie să fie valabil și nu, noi. noi. Lucrurile sunt, sunt diferiți. total diferite. Așa este. Bun, testele astea, Pisa, ca să mă înțelegeți, nu sunt extemporale, nu sunt teze, nu sunt tezele clasice. Asta sunt niște teste care verifică creativitatea și capacitatea elevilor de a rezolva probleme în general. Nu de a repeta papagalul. Când ai spus creativitate, am înțeles. Da. <laughs> Practic, testele astea estimează, de fapt, nivelul de pregătire sau cât de sunt adolescenții pentru o viață de adult. Dacă vreți asta fiind o definiție redusă la maxim. Bun, sunt șapte grade de calitate în ierarhizarea PISA, adică șapte note. Nota maxim ar fi șapte, cum ar fi, dacă tot așa vreți o traducere. 73%, deci trei sferturi dintre elevii din România, sunt la cele mai proaste două niveluri calitative, adică iau notele 1 și 2. Sau cum ar veni dacă iau note sub 5. Până în 4. Nu e o trecere. Anul trecut, România s-a plasat pe penultimul loc din Europa la testele PISA, și totuși unul dintre profesori români consideră că evaluarea de la sfârșitul anului trecut, adică PISA, nu ar trebui să ne îngrijoreze. Păi cum, așa? Ce problema avem noi cu testele PISA. Aici nu se dau teste PISA, aici se dă șpagă pagă la Ale nu avem treabă. Și oricum, rezultatele la învățământ sunt valabile doar în România, că la da. prețile le recunoaște nimeni în străinătate. Nici noi nu le recunoaștem pe lor. Da, așa. Este. Nu uităm chestia adică, asta. Dacă, avem, dacă sunt specialiști din date care ar dori să vină să lucreze aici, nu se poate că. Să ducă un examen. Da, studiile lor de afară, din Germania, din da. Marea Britanie, nu sunt bune în România. Au prea multă creativitate. Da. Și există legenda urbană în România că mama sau s-au dus elevii noștri a emigrat familia cu tare. Mama și-a dus elevul ăla acolo, le a dat clasă, le a, -a dat rup. clasă, aia i-a rupt, nu știa. Da. Bun. Um, ce să mai zicem, profesorii noștri se uită la notele de la teze, viața nu știe să se uită la aceste note. Din 1990 și până în prezent, să ne reamintim, la conducerea Ministerului Educației din România, da, s-au perindat 23 de miniștri. Și acum urmează al 24-lea, legea a fost schimbată de peste 60 de ori. Nu mai elev să nu fi. Din ce în ce mai mulți experți afirmă că e un decalaj în creștere între nivelul de pregătire al profesorilor și așteptările elevilor, programa școlară, modul de învățare sunt nepotrivite cu societatea modernă. Dar, din păcate, nu există un plan coerent de aducerea școlii românești în prezent. Dar, din potrivă, uite, se bat politicienii pe dreptul de a pune directori de școală de la partiți. mai și un ban de la stat. -asta este, asta este tragedia învățământului românesc. A devenit un business a devenit o afacere societatea, păi mi se pare revoltător modul în care societatea acceptă ca uh, școala să fi fost transformată într-un business pe spatele propriilor copii. Eu am senzația că e caz social, trebuie să aibă toată lumea loc de muncă. Da, dincolo. Nu, da, da, bun. Privit altfel. E... e cam același lucru, dar privit altfel. Da. Din păcate, rezultatul e un, o forță de muncă din ce în ce mai slabă cali calificată desincronizată cu nevoile reale ale societății, trai proste migrare, sărăcie. Viitorul sună bine. 27, să știți că avem și noi propriile teste PISA la Europa FM, se numesc Dublu sau Nimic. Revin de săptămâna viitoare și dăm teste pe banii adevărat, pe banii noștri. Și la noi tot cazuri sociale, adică dăm bani la multă lume. Da, detalii despre Dublu sau Nimic vă spunem, vă dăm după ora nouă, rămâneți cu noi.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 Called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long street oh, ahead, uh -huh, Yeah, your sweet kisses, your arms open wide. This up for you was just burning me up inside.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 Your arms open wide This river for you is just hurting me Rob all night. Cea mai bună muzica la Europa FM 8 și 31 de minute. bună dimineața. Nu stiu ce am de vreo câteva zile, într-o 2-3 muni. Rau, rau, de tot capul. Nu, nu, nu, nu. Nu e introducerea potrivită, dar zaf vrea să ne, ne aduc Dacă aminte. Uite, de cu Da pe ioana. Da, uite. da când avem subiectul ăsta. Pe Ioana o apucă mâncărimile la cap și se lafota Deci, mai țineți minte asta idee. Subiectul nostru de acum câteva zile, cu învățătoarea aceea care spunea că avea păduc, nu mai e nicio rușine. Așa aveam Pentru că, da. Pentru că, doamna învățătoare spunea corect, domnule, e o problemă reală, nu mai umiliți copiii care se întâmplă să ia păduc, pentru că e o problemă reală și răspândită. Asta era mesajul învățătoarei și enorm de mulți părinți au confirmat. Au spus că da. așa este. Și nu mai ține de igiena individuală. E, iată ce zice Ziarul Libertatea, este invazie de păduchi în școlile din capital, iar farmaciștii au lichidat stocul de produse destinate extirpării păduchilor. Bun, eu, eu nu știu dacă este adevărat, adevărat 100%, dar e desemnalat. Oricum, adevărul e că cel, sunt convins că păduchii se răspundesc mult mai repede decât Sfânta Lumina Învățăturii. <laughs> da. Și în anii trecuți s-a întâmplat la fel, citează libertatea omămică, în urmă cu 2 ani, fica mea a luat nu dată, ci de două ori păduc din școală. Nu zic că e vina instituției, spune doamna asta, dar probleme sunt de mulți și nu prea s-a făcut nimic pentru a fi rezolvate definitiv. Astfel încât în fiecare an părinții se luptă fie cu păduchii, fie cu varicela, scarlatina sau cu alte boli ale copilăriei. Bun, acum, pentru bolile ale există vaccin. Pentru păduchi există spălatul pe cap, că altceva, nu știu... Ce ar fi? Există igiena. Dați câte adică, unul să ajungă la toată lumea. Adică ideea, nu mai face glume cu asta, că nu e regulă oamenii. Băi, nu, dar nu cred că le plac le glumele cu povestea asta. Nici mie nu mi-ar plăcea să mi se întâmple. și să da, Adică, știți, nu problema asta nu se rezolvă că trebuie să te duci la medic. Trebuie să te speli pe cap. Altceva. Da. Și în general să te speli. Și în general să te speli, presupun. Chiar dacă noi rezolvăm această neplăcere acasă cu tosul de creme și șampoane speciale, zice doamna, eu cred că ar trebui făcut-o de parazitare și în instituțiile de învățământ. Sigur. Un alt părinte zice că a avut un șoc în urmă cu câteva zile când a primit un telefon de la învățător. Mi-a spus că fica mea are o ouă de păduchi în capă. Aoleo! Și să țin acasă până rezolvăm problema. Nu mi-a picat deloc bine. Da. Băi, senzația e neplăcută. Po po poate ca acum e și de la selfie-uri, știi? Că se fac multe selfie-uri și copiii își apropie căpșoarele așa. Și sar și aia mici să apară în poză. Sub sub da. <laughs> și eu, și eu fac photobombing. De Europa e BAM. Cea mai bună muzică.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 O oh, dar ne-a luat valul prea îndoi Acum uită-te la noi E dragoste E, hey, hey, hey. Și dacă cineva îmi spunea Că tu ești jumătatea mea Aș fi râs, ha, ha Acum nici nu-mi pot imagina Și plângi într-una pleca din viața mea hey, hey. Niciodată să nu spui, niciodată, niciodată să nu spui, niciodată. Vezi ai grija cei doi, ca să ar să-i primești. Niciodată să nu spui, niciodată, niciodată să nu spui, niciodată. Vezi ai grija cei doi și niciodată odată hey, Hei, o oh, necercam din când în când să nu tau, spunând că e greu. Hey, hey. Noi doi am făcut un legământ că suntem pe pământ ne vom iubi mereu. Hey, hey, hey. Și de ne-a spune cineva. Ca în viața mea Doar se poate dubla Niciodată să nu spui Niciodată Niciodată să nu spui Niciodată Vezi ai grijă ce-ți dorești Că s-ar putea să și primești Niciodată să nu spui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 Niciodată să nu spui niciodată Foarte bine, foarte bine s-a auzit piesa asta la Live pe plajă Nu mi a spus că vreți să vorbim de Live pe plajă Aole. ediția de anul ăsta, Uite nu chiar spus. acum, face, tare, am vorbit de Live pe plajă Și dacă tot am vorbit de Live pe plajă Să mergem în turul corespondenților până la mare Aproape 5 hectare, la Ferii Predescu Aproape 5 hectare de teren viran De la marginea comunei Agigea Binecunoscută a comuna Agigea ah, Agigea. Știe de Agigea Sunt dar... luminate noaptea a Giorno 5 hectare luminate a Giorno. Sunt sute de stâlpi de electricitate care străjuiesc o rețea stradală pustie. În zona au apărut deocamdată doar câteva fundații ale unor viitoare case. Consumul de curent este plătit de primăria Agigea. Primarul susține că preferă să plătească energia electrică decât să alege după hoții care ar putea fura materialele de construcție. Ferii Predescu și cred că și hoții, spun Bogdan, Proste, că văd ce e de furat pe unde e furat. Și... Să nu fura iurea. Da. Și pentru nu, cine nu vorbește germană, german înseamnă ca ziua. Da. Ferii Predescu, bună ziua. Bună dimineața bună dimineața. Bună dimineața. bună dimineața, bună dimineața. bună dimineața, bună dimineața. Să știți că deci, este vorba da. de un proiect foarte serios. Logic. Păi, altfel da. n-ar fi așa Nici bine nu luminat. Nimeni. Da. Dar problema este că cine trece noaptea prin agite acolo, spre portul Constanța Sud, în apropierea lacului, se minunează, pentru că toată zona aia este pustie. Nu găsești absolut nimic în zonă, însă este așa cum e, Nu găsești voi. nimic în zonă, se mai găsește câte ceva, depinde unde cauți. Păi da, sunt sute de stâlpi de electricitate, bineînțeles. Da. Pentru că s-a ajuns la situația în care unii locali se amuză, spun că pe terenul ăsta, pe terenul ăsta, Viran, sunt uh, iluminate bălările de la marginea comunei și, într-adevăr, acolo e numai vegetație uscată, da. acum uh, e și zăpadă, evident. Alții se enervează pentru că spun de ce să plătim ce nu consumăm. Da. Uh, pentru că sunt vreo trei fundații într-adevăr de viitoare vile, terenul este al primăriei iar primarul spune că acolo uh, zona este împărțită în 200 de loturi care se vor vinde sau se vor concesiona pentru construirea de locuințe și el a zis că a gândit să rezolve mai întâi infra infrastructura ca în orice țară civilizată. Da, așa, e corect. În principiu da, corect, Și a reușit da... să realizeze, stați să vă spun cum se numește da. proiectul, rețea iluminat public lotizări zona la gigea în valoare de 200.000 de euro cu fonduri obținute prin uh, postul Sapard. Da, Problema bun, nu este că... Problema nu este că, că s-a făcut această instalație de iluminat, doamne Fedește. dar da. de ce funcționează noaptea dacă nu ai ce lumina? Și de Întreabă. ce funcționează și cât costă? Ce se costă? Curentul. A, curentul. Păi primarul spune că îl costă foarte puțin pentru că pentru toată comuna dă în fiecare lună 10.000 de lei. Ce mai contează câțiva lei în plus pentru, pentru suprafața asta de aproape 5 hectare? El ne-a zis așa, noaptea, dacă sting becurile, vin hoții și fură tot ce le iese în cale. Da. fier vechi, lemne materiale, de construcție. Și, și, se, și cerca... se și rănesc pentru. <laughs> se Am încercat să stingă o noapte, două, dar s-au supărat cei care construiesc și au anunțat că deja au apărut furăciunile. Mm -hmm. -a așa scrie, că dacă, prefer... e bec, dacă e becul aprins pe stradă... Niciodată nu se fură nimic. Dar ce ieftin e curentul electric la Gigi. Uite, poate se aplică și pe aici. Dar nu că... este vorba de asta. Stai puțin, că domnul primar asta ce a gândit treaba. Da. Pentru că nu este asta, este ales a treia, a patra oară. Este vorba de faptul că este, sunt scăbi din de electricitate cu becuri tip LED. A, ne-am modernizat. Bravo, bravo, bravo. Bravo, domnule, foarte bine. Să fie lumină, Fiat Lux. Și da. eu zic, să-l încurajăm și să facă și cluburi acolo ca să iasă cu distracții și care alegorice da, să fie frumos. Bravo. Îmi sună cunoscut de undeva, nu știu de unde, da. N-ai, domne că suntem răutăcioși. Lasă, dom'le, să se iluminesc. îți mulțumim să tare mult. Îți mulțumim mult. Am ascultat turul României 8 și 42 de minute. Europa FM. frecvență cu tine. FM. It's hard to I got the sheets 46. Hai 46, fie! Bun, un subiect mai greu acum, dar o să vă rog să fiți atenți, pentru că este foarte important. După cum ați aflat deja la știrile Europa FM, omul de afaceri Dana Damescu a murit luni seara, în timp ce îi spășeau o pedepsă de 4 ani și 4 luni pentru fraudă. Omul a fost închis în mai 2016 și nimic de zis. Familia acestuia a spus în mai multe rânduri că este bolnav. Omul era într-adevăr foarte bolnav și că nu suportă detenția. Damescu a murit nu la închisoare, nu într-o celulă, a murit într-un spital privat din București, foarte bine utilat de altfel, uh -huh. un spital în care se afla deja internat acolo de la sfârșitul anului trecut, adică sunt, din cât, sunt cel puțin 3 luni de când era acolo. Uh -huh. Conform avocatului său, decesul ar fi fost provocat de o septicemie. Deci el a fost condamnat mă rog, pentru fraude cu Astra, dacă mai țineți minte, a fost încarcerat, după care a ajuns foarte repede la acest spital privat. Bun, tranzide în condoleanțe familiei, sigur, orice moarte este regretabilă, dar legat de acest subiect și de cele ordonanțe de urgență privind grațierea și amnistia, domnul, Dragnea, domnul Liviu Dragnea a făcut ieri seară următoarea declarație. Nu vreau să-mi exploatez un caz grav, dar totuși, azi noapte, a murit un om ne Eu cred că Ministerul Justiției, în foarte scurt timp, trebuie să arate, să prezinte, câți au murit în piscule din România. Că poate e bine ca toți să știm. Au murit 10, au murit sute, au murit mii. Nu mi se pare corect să moară în, în, în, în un piscule. Da, sunetul e înregistrat pe stradă. E o declarație a domnului Dragnea, care vă rog să rețineți că spune nu vreau să exploatez un caz grav, după care exploatează un caz grav. Uh -huh. Bun. Totuși, întrebarea este legitimă. Câți oameni mor în închisorile din România? Zeci, sute, mii, cum spune domnul Dragnea, Datele există, noi le-am aflat, domnule Dragnea, vă spunem noi, fix 98 de deținuți, 98 sub 100, da? 98 au murit anul trecut în penitenciarele din România dintr-un total de 28.000 de deținuți. Aceste date sunt publice, sunt pe site-ul administrației penitenciarelor, au fost postate, de altfel, ultimele, ultima actualizare, acum câteva zile, înainte de moartea lui Dan Adamescu. Și ce să vezi... Am făcut o comparație cu mortalitatea din penitenciare, cu mortalitatea din societatea românească și cu mortalitatea din spitalele din România, în care se duc totuși oameni liberi. Și din raportul respectiv rezultă că, statistic vorbind, viața în închisorile de la noi nu e chiar atât de ucigătoare pe cât lasă liderul PSD să se înțeleagă. Victor Marin are detalii. Cei de la administrația penitenciarelor au făcut un calcul simplu. Au raportat numărul de decese din penitenciare la mia de deținuți. Rezultatul a fost că la fiecare 1.000 de condamnați au murit 3,5 dintre ei. Așadar, aceasta este mortalitatea din penitenciarele românești. 3,5 la mie. Poate vă întrebați care e mortalitatea în rândul populației totale a României. Statistica oficială ne oferă un răspuns în acest sens și trebuie să știți că în România au loc de 11,7 decese la mia de locuitori. Așadar, mortalitatea din este de vreo patru ori mai mică. Poate părea șocant, dar există suficiente explicații. Deținuții stau în închisor pentru o anumită perioadă, mai mare sau mai mică. În tot acest timp beneficiază de servicii medicale pe care unii dintre ei nu și le-ar fi permis în libertate. Apropo de serviciile medicale de care beneficiază românii, un raport al Comisiei Europene spune că jumătate din decesele din spitalele românești puteau fi evitate dacă pacienții ar fi avut acces la medicamente sau echipamente medicale moderne. Suntem pe primul loc în Europa la acest capitol sumbru și raportul spune că peste 54.000 de români au murit cu zile. Referind la închisuri, din cele 98 de decese, 11 au fost provocate de sinucideri. Proporția este îngrijorătoare, nimic de spus, dar oarecum surprinzător stă mult mai bine de cât state în care condițiile din penitenciare sunt mult mai bune. Raportat la 10.000 de deținuți, în închisorile din România au loc cam 4 sinucideri pe an. În Germania au loc 7 sinucideri la 10.000 de condamnați, în Franța 12 și în Norvegia țineți-vă bine. 30 de sinucideri la 10.000 de deținuți. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 My heart. my heart My heart I should have known from the start From my heart Sometimes I wish I could turn back time. M The love that we had was so strong. Don't leave me hanging here for. de euro după ora nouă hit cu bani, trebuie doar să-l recunoașteți bine să fiți atenți, să trimiteți un SMS e simplu. Să nu, nu fori. <laughs> Da, nu e asta o problemă, să nu furi startul, Vlad Trebuie să trimis doar în cele 10 minute După ce auziți semnalul de concurs Da, zaf mi-a blocat numărul așa că... <laughs> Dincolo de asta Pregătiți-vă SMS-urile pentru că de săptămâna viitoare Din 30 ianuarie De luni dimineață avem dublu sau nimic În deșteptarea yeah! Am găsit câteva momente de anul trecut Și o să vreau să ascultăm încă unul Din momentele alea da. după ora 9 Credeți-mă, merită să rămâneți cu noi Și să vă S distrați Dar să spunem că o, săracul n-a câștigat. Da. Dar ne-a făcut ziua mai frumoasă Da, Ștefan Bănică era în studio când... Mă rog, o să auziți înregistrarea După ora 9 Eu zic că o să vă placă Rămâneți prin preajma știrile Europa FM în 5 minute Noi ce gătim azi? La întrebarea asta Adi Dean are întotdeauna Răspunsul de bun gust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 Grăbește-te să prinzi reducerile la Metro. Vino până pe 1 februarie în magazinele Metro și ai aragaz Zanussi cu 4 arzătoare la doar 569 lei și 90 de bani. Metro susține micile afaceri. Accesul în magazinele Metro se face în baza legitimației de client.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 România nu riscă deocamdată nicio amendă din partea curții europene a drepturilor omului în privința aglomerației din penitenciare, cel puțin așa susține președintele Claus Iohannis. Aflat la Sarasburg, șeful statului a cerut puncte de vedere din partea CEDO, dar și de la reprezentanții Comisiei de la Veneția. Într-o primă fază, CEDO va emite o decizie pilot, așadar nu una definitivă, în care va recomanda României ce măsuri trebuie să ia în privința condițiilor din pușcării. Ciprian Ioana. Președintele Claus Iohannis spune că suma de 80 de milioane de euro invocată de către putere ca amende pentru țara noastră este, cităm, rezultatul unui calcul făcut pe colțul mesei. Grațierea ar fi doar una dintre măsurile pe care le poate lua România în privința condițiilor din închisori. Curtea Europeană a drepturilor omului va emite o decizie pilot cu recomandări în acest sens, iar România va avea la dispoziție un an și jumătate pentru a le implementa, a spus Claus Iohannis. În mod acasă s-a vehiculat că se se cere grațierea. Totuși, riscă sau nu România să fie amendată din cauza aglomerării din penitenciare. Nu va exista o sancțiune pentru România. Nu există așa ceva și nu va fi niciun fel de amendă. Amenzile nu se dau paușal. Șeful statului susține că aceste lucruri sunt cunoscute și de către guvern, însă cei care susțin modificarea codului penal au abordat altfel problema. Președintele nu a vrut însă să spună ce va face dacă cele două proiecte de ordonanță vor fi totuși adoptate. Evident că am un plan B, dar nu vi-l spun astăzi. Conducerea Serviciului Român de Informații este așteptată astăzi în Parlament, și din Comisia care controlează activitatea SRI vor pune întrebări directorului Eduard Helvik despre o eventuală implicare în protestele de stradă declanșate față de intenția Guvernului de a modifica legislația penală. Scenariu lansat în spațiul public de unii politicieni ai puterii, dar respins de șefii serviciului. Parlamentarii așteaptă lămuriri și despre cazul Florian Coldea. ISU București va fi reorganizat astfel încât să poată verifica toate cluburile care au nevoie de avizi din partea pompierilor, anunță șeful Inspectoratului General pentru o situație de urgență, Ovidiu Vasilică. În acest moment ne punem problema și cred că asta este soluția, să mărim efectivul de personal. De altfel, Inspectoratul pentru situații de urgență al municipiului București va intra într-un proces de reorganizare. Vom mări efectivul pe zona aceasta de prevenire. În prezent sunt prea puțini angajați care se ocupă și de verificarea dosarelor și de controlele din teren. Reacția șefului ISU vine după ce incendiul care a mistuit Clubul Bambu din capitală a scos la iveală faptul că localul nu avea aviz de funcționare de la pompieri. În această situație se află multe cluburi din toată țara care au depus documentele necesare obținerii avizului și așteaptă un răspuns din partea inspectoratului pentru situații de urgență. Recent investit în funcție, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, vrea să-și sporească puterile. Liderul de la Chișinău spune că vrea să organizeze un referendum astfel încât să poată dizolva Parlamentul pentru a fi organizate alegeri legislative anticipate, relatează Radio Chișinău. Cel mai probabil vom avea un referendum de extindere a împuternicirilor președintelui țării. Nu este vorba de stat prezidențial, cel puțin în această etapă, a explicat președintele moldovean. Iar peste ocean, președintele Donald Trump ia primele măsuri cu privire la zidul de la frontiera cu Mexicul promisiune din campania electorală. Liderul de la Casa Albă urmează să anunțe astăzi și ce decizii va lua pentru reducerea imigrației. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Președintele Statelor Unite a scris acum câteva ore pe Twitter că astăzi urmează o zi mare. Voi vizita Departamentul Securității Interne și, printre alte lucruri pe care le vom decide, vom construi și zidul, a anunțat Trump. El urmează să viziteze și orașele Sanctuar și să examineze propuneri în vederea limitării fluxului de refugiați în Statele Unite. Orașele Sanctuar sunt comunitățile ale căror autorități au anunțat deja că vor proteja imigranții, iar polițiile locale nu vor verifica statutul de imigrant al suspecților arestați și nici nu vor pune astfel de informații la dispoziția autorităților federale care ar putea să-i deporteze. Donald Trump ar putea riposta oprind finanțările pentru aceste orașe. El vrea suspendarea primirii de refugiați timp de 4 luni și o interdicție temporară care vizează țări musulmane. Știrile se opresc o camdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sports, Luca Bastia.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 35 de ani a învins-o cu 6-2-6-3 pe britanica Joana Conta. Amintim sora ei, Vina Williams va juca mâine în cealaltă semifinală de la Melbourne cu Coco van de Weghie. CSM de a pierdut în deplasare la Umana Veneția, 78-89 și a fost eliminată din Basketball Champions League. Italienii au condus în permanență și au avut și 18 puncte avans, dar bihoreni au dat cel mai bun marcator al meciului pe Denison cu 19 puncte. Campioana României s-a clasat penultima în grupa B cu 6 victorii victorii și opt înfrângeri. CSM Oradea va juca acum în optimile de finale ale FIBA Europe Cup, competiția continentală inferioară la basket masculin. Luca, mulțumim 9 și 6 minute. Continuăm deșteptarea la Europa FM. Vlad, mă dezîndrăgostesc, să știi. Nu te uita la mine, te rog că spui asta. Deci, doamnelor și domnilor, vă rog frumos, help! Nu te uitam spre Detalii mine. imediat, Radio voting! Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM Give it to me, I'm worthy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 Fifth Harmony, <laughs> worth it. Cu gândul la FIFA. Da, 9 și 11 minute, avem Radio Voting, ultima oară când am încercat treaba asta, am intrat în Breaking News, Alina Eremia trebuia să ascultăm a, da. atunci, Da, pentru că nu s-a mai putut, din oficiu Alina Eremia a intrat în playlist Europa FM, așa că nu mai putem să o testăm vis-a-vis vis -vis de publicul deci nostru. Deși ar fi piept. interesant să facem Radio Voting pentru unele piese din playlist, ce zici? Ia, cum ar fi? Cu la bicicleta aia aș face Pai, Păi nu mai ai mai auzit-o? Luca ai mai auzit-o? Ai înregistrat. N-ai mai auzit-o. Mai zi alta. Dacă este cineva care își dorea piesa la bicicleta, să știți că a scos-o din vina mea. Nu, dar mai zi mai zi piese, dacă vrei, din cele care crezi tu că sunt în difuzare și ar trebui să nu mai zic nimic. Nu știu asta. Ah, de când am mai auzit așa? N-am mai, mai auzit, vezi? Se la dorit de ea. Bun, deci nu avem Alina Iremiană în această dimineață, dar ne-am oprit la o domnișoară care a participat la Vocea României în ultimul sezon, cred că a fost în echipa lui uh, Marius Moga. Se numește Ioana Ignat, piesa lansată în urmă cu doar câteva zile, se numește Mă dezîndrăgostesc. Mm -hmm. Și stare curios cum priviți... Acum, nu știu, poate partea dintre voi ați participat și ați și votat pentru câștigătorul vocii româniei. Credeam nu știu, că la vocea româniei... <laughs> mai n-ai de unde să știi, da. n-ai de unde să știi. Eu am da. participat în secret, nu s-a știut, asta e, au zis, ești prea bun, ne distrugi competiția, n-ar mai fi nicio treabă. ce din ce ai? cei care apărei după cearceaf <laughs> După <No>? cearceaf, da. <laughs> Eu hab după cearceaf. Bine, mă dezîndrăgostesc, Ioana Ignat, astăzi la Radio Voting. În 3 minute ascultăm piesa și vă invităm să votați la 0372069599 pe Facebook. Mesaje pe WhatsApp la 0728 111 222 și așa mai departe. Hai să vedem. În legătură cu referendumul, cred că e de foarte bună. E ultima moșolă pe care peșintere putea să ia. Eu încă mai cred că nu suntem un popor de hoți. România în direct. cu voi siguran. De luni până joi la 1:00 sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro.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 916 16 începem radio voting la Europa FM în deșteptarea Ioana Ignat. Mă dezindragostesc. suna ne la 0372-069-599. Mă dezindragostesc! Oare pietrit. Mă privai, îmi flăcărată. Zău, uite, m-au Încadărât am amețit Dar lacrimile S-au scat Ai pierdut când te-ai jucat Nu credeam că să o să-ți spun vreodată, Dar regret că am fost în Mi-ai spart inima pe o piată Și-ai împrășiat pe podea Dar din bu Că noaptea fără mine, dar să-mi zici că va fi bine Trist, gol, mic și am măgit Mi-e sufletul, dar am curaj Mai bine deșert cât mi-l Nu credeam că o să-l spun vreodată Dar regret că am fost câmbata Mi-ai spărt inima ca pe o piată Și-ai Tatuajele, ne ele și da M-am dezîndrăgostit. Ioana Ignat, mă că am ascultat. Bună, Ioana Ignat, te-am ascultat. 0372 069 599. Hai să nu influențăm publicul. Spuneți-ne dacă vă place sau nu piesa asta. Marius, hei, Marius, ești în direct. Bună. Bună dimineața, bună dimineața. Să facem piesa. Îți place? Sunt artiștii noi care vin din spate. Sunt o de artiștii care ascult piese pe de și ne halează cu 10 15 piese, mai bine săabspathă ceva nou și să Bine, domnule, am înțeles. foarte Bravo, un vot pentru pentru, pentru domnișoara Ignat. Da, l-am ascultat pe Marius, am crezut că e Moga după da. discurs, știi? <laughs> că a fost la el în echipă la Vocea României. Bună dimineața, George. Salut George. Bună dimineața, George. Bună dimineața, Vlad. Să treci. Bună dimineața, Luca. Ia zi, domne, cum e? Ha, oh, mă vă dezamăgesc. Aha. auzi dați, când ți-a plăcut ultima dată o piesă? Nu mi-aduc aminte Deci nu este Vreau să spun că nu este o piesă pentru radio Mai ales pentru radioascultătorul Europa FM Stai numai că nu faci playlist-ul Zii dacă sau nu De mult, credeți-mă și mă cunoașteți cine sunt Nu te știm, dar nu contează Bine, hai să mai lăsăști pe alții Deci am înțeles că nu George îți mulțumim tare mult Claudiu, bună dimineața Salut Claudiu Să trăiți Mie îmi place eu, îl văzim, doar da. Am înțeles, dar zine de piesă, am Şi... Mulțumim că asculti Europa FM și că-ți place, dar... Şi... Zine de piesă. Și Ioana Ignafa ta? Bă, nu, prea. nu prea. Nu prea, am înțeles. Am înțeles. Domnul, Mulțumim gata. tare mult, Robert, bună dimineața. Salut, Robert. Bună dimineața. Să treci. Excelentă piesă, excelentă piesă. Bun. Mi-a plăcut foarte mult Ioana la Vocea României, îi doresc mult succes, este frumoasă, tânără, talentată și merită o carieră foarte frumoasă. Da. Bravo, Primba, Robert! Bun. Mulțumim! Mulțumim tare mult! Mariana, bună dimineața! Bonjour. Bună dimineața! Să rămână! Mie place Europa e Naca, Domn Naca, Giosi. pânga, pânga! Uite pe aici! Oribilă piesa! Oh. Nu-mi mulțumesc! Țâca, nu țâca! Deci Te pupăm! Anca, bună dimineața! Bună, Anca! Bună dimineața. nu e oribilă piesa! Bun. Poate să nu-ți placă, dar nu mi se pare oribilă! Vreți piese oribile? Stați așa! <laughs> Hai zi! Ne pricepem și la asta! O voce o deosebită, Ioana, dar piesa vorba ascultătorului dinainte o lălăială! Am okay. păi, Ioanuț. Da. Ionuț, salut! Bună dimineața! Să da, treci! Asta e foarte bună, dar nu-i pentru radio, mai mult pentru club. Deci ce votezi, da sau nu? Da, da. Da, Bine. răspunsul Facă. este da. Claudiu, bună dimineața! Bună, Claudiu! Bună dimineața! mă băieți, mai știți din piesa lui Caraciale când zicea domnul Goe că... Muzica e ceva ce te gâdile în mod plăcut la ureche. Deci, da. pe asta, nu mă gâdile niciun. te Poate că ar trebui să punem altfel întrebarea de acum. Ești te gâdile sau nu te gâdile? Dar să ne sune gâdilicioși. <laughs> nu. Am Claudio, mulțumim. Uh, Maria, bună dimineața. Bună, Marie. Bună, bună dimineața. Bună dimineața. Uh, Bună dimineața! <sus> bună dimineața! No. No. Uh, melodia e ok, dar aș prefera să o ascult într-un club, nu la radio, și mai ales nu dimineața, la Europa FM. Hai, domne, bunții, bunții, bun Deci bun vrei bun să te dezîndrăgostești doar seara ah, în club? Păi acum, după 25 de ani, nu mă mai dezîndrăgostesc eu, gata, dar... Ești dezîndrăgostită, deci... Țin <sus> de <și sus> pumni deci cu asta! Luminița, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună lumii! Da, îmi place melodia Am trecut un plus aici, bravo Constantine, Constantine, bună dimineața Constantine, Constantine Bună dimineața Salut Despre melodie Da, te rog așa, zi, da sau nu? Nu, negativ Negativ, nu negativ Ia să vedem, mai încercăm Emilia, bună dimineața Bună dimineața Bună, de unde ne suni? E bună, dar să nu mai dat, Da, de unde ne suni? Modiliat. Mulțumim frumos! Perfect! Deci nu, răspunsul e nu. Elena, bună dimineața! Bun Elena. Elena? A, bună dimineața! Bau. Nu! nu. De ce, e ce nu? nu, domne, de ce nu, săracă fata muncit? Nicoleta, bună dimineața! Bună, Nico! Bună dimineața, bună dimineața dragilor! Din partea mea nu... Nu, am nu. înțeles. Băi, ce scor avem acolo? Macar avem să un simt. scor de 10 nu și 4 da. 10 nu și 4 da. Si da. unii dintre cei care au sunat au spus că e piesă de club. Am ce Să deschidem la un club. Se ne un club, trebuie da. autorizații de la ISO. Clubul de seara. <laughs> avem, deci avem club. avem club. Bine, mulțumim mult pentru telefoane. 9 și 24 de minute. Nu uitați că puteți câștiga 100 de euro. Căutați hitul cu bani și luați-ne 100 de euro. Deci Europa FM.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 Nu am N-a trebuit să te pe o viață, tu nu mai ai anunțat că vii. Nu știam po inimă de gheață, ca mea se va topi. Și acum mi bate mult prea tare, mi s-a întâmplat și am știut.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 Mai facut să fiu mai lung. Încă deși am vrut. Am încercat să mă îmbun n-am putut. Încă gustit, am vrut, Mă încercați să mă opun, dar n-am putut. Te suflat tu, tu, făcut să tu, mai tu, tu, tu, tu, tu,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 It got that good soul in my feet, I feel that happen in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Go more like the way we rock it, so don't stop. It's under the light. Just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving some, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Stop the, so dance, dance, dance. stop the feeling. So just dance, dance, dance, come on. Ooh, it's something magical. It's in the air. It's in my blood. It's rushing on. I don't need no reason.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 So just dance, dance, dance, I So just dance, dance, dance, yeah. So just dance, dance, dance, stop the feeling. Yeah. So keep dancing. Yeah. Oh. Yeah. yeah. I can't stop the. I can't stop the. Can't them. I can't stop the, I can't stop the Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. See, the could creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving, so, so keep dancing. 9.32 de minute, piesa asta e Hit cu bani, SMS la 1769, cu textul Hitul cu bani, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. În câteva minute, calculatorul alege pe unul dintre voi, vă sunăm, intrați în direct și dacă ne spuneți cine a gândat piesa asta sau cum se numește ea, puteți câștiga 100 de euro. Începând de luni dimineață, câștigați până la 800 de euro luni, puteți câștiga 1600 marți, 3200 da? N-am calculat da. bine, nu? N-am calculat. Pic. Nu știu cum e ai pic. calculat. Ideea e că până la 4.000 de euro pe săptămână. Asta, asta aici voiam să ajung. 4.000 Mică. Da, De euro, nu de lei. 4.000 euro. de euro. Da. Avem întrebări, Luca? Pe cum? Da? Sunt în Sunt pregătire. Da. Luca pregătește întrebările. Noi pregătim sunetele pe aici. Aveți 8 secunde începând de luni dimineață să răspundeți corect la 4 întrebări și să ne luați toți banii sau să vă opriți la un moment dat, pentru că n-ai de unde ești. Să ce de... și, și, și cum își calculează șansele. Deci știrea este că revine cel mai tare concurs la care poți să participi și pe care poți să-l asculti, că este super funny în unele zile. Și da, alea să... În majoritatea situațiilor e super funny. Noi am ales astăzi una din edițiile în care nu am dat banii, dar... Ne-am distrat. Ne-am distrat tare de tot. Ștefan Bănică era în studioul Europa FM, cred că da. discutam despre turneul lui... Nu mai știu, nici nu mai da, contează. Da. Ideea e că a participat la dublu sau nimic și ne-am uh, distrat. Fiți atenți, iată momentul. Catalin, unde se află oasele carpiene? La... Zi, zi! La inimă. Băi, inimă cu oase... că adică la piept, la piept. La măcelărie, unde sunt oasele măcelări? La piept am luat Pai la inimă, cu să vă... Inima are oase, mă! De ce e? Azi află pentru primară, că inima are oase! Mă, m-a accidentat la, la fotbal și că mi-a rupt osul de la inimă. <laughs> m-a spart, mi-a pus inima în ghips. Gătăline? Gătăline? vine de la carpetă? Da. Da? da? da? Bine, fialent, dacă ghicești... Da, ești la băieții a zece Am depășit cele mai prin surprindere pe cuvântul meu. Dar pe toți ne-a prin surprindere. Mi-aș imagina multe lucruri de asta. La inimă. Sau a Știți expresia? Mă doare osul inimii. Mi-a intrat pe în inimă. Mă doare nos. au înghețat oasele inimi De frică. Aule, dar măcar a fost fan Mulțumim tare mult, Cătălin, la mână era o oasele despre care da, vorbeam mai. ci ce, da. ce mi-e da. Da. dacă nu m-ai ascultat La 400 a, Asta e, e și mâine da. un concurs Da, continuăm Nu Sigur te lăsa, că da. Cătălin Nu da? te lasă. E okay. da. Să trăiești, la revedere Bravo, e Cătăline E făcut fericit, o să nimic s a tremurat, o să da. da. Cătăline, te așteptăm Cătăline, de săptămâna viitoare Poți să revii la dublu sau nimic Banii sunt la noi, răspunsurile sunt la, ta, la tine Vrei, ne-ai făcut ziua mai frumoasă atunci Uite, ai mai reușit și acum da. Ai fost foarte simpatic, bravo, bravo Așa a fost atunci, hai să vedem de luni Cine ne ia bani Când ascultați, da, strict <laughs> Facem pariurile să câștigă bani din prima sau uh, Cred că nu da. dăm bani în ea. Da, da. Bă, că, că și da. Vladi optimist. Zai dai seama, Cred Vlad e da. optimist. Cred e... că da, că o să fie Luca indulgent. Cu Cu nu neapărat, da. oamenii în ultima... Perioada, dacă mi-aduc bine Când aminte, au început să se oprească. A, erau și Da. Luca e șef pe întrebări, e director, ca să spunem așa, pe întrebări și a fost numit exact ca la PSD acum. Da. N -a, deci n-a luat locul ăsta prin concurs. concurs. Nu treceam niciodată. <laughs> Dar nici nu s-a prezentat. Da. A vorbit cu cine trebuie. <laughs> Dublu sau nimic la Europa FM cu foarte mulți bani de luni dimineață din 30 ianuarie. Deșteptarea!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 No! 40 de minute E simplu, dacă v-ați înscris la concursul nostru, la Hitul cu bani și știți care e Hitul sau cine îl interpretează, puteți câștiga 100 de euro Din Craiova e Cosmin, bună dimineața Bună dimineața Ce faci, cosminem? să trești? La treabă, mă duc spre Timișara Foarte bine, foarte bine Ai grijă la drum, nu te reținem foarte mult Vrem să știm doar dacă ai ascultat cu atenție Hitul cu bani din această dimineață da, de la început. Te rog. Uh, Justin Bieber. Justin Bieber? <laughs> Măi. Vine, Cosmin. Mulțumesc mult. Bravo, banii se duc către yes, recipientinu. Hey. Măi, nu yes. era Justin Bieber. Te trolează ăsta, Râde de tine, dar nu era Justin Bieber. E totul Justin. Noi, am cu atenție. Păi e Justin Timberlake. Oh. Aaa. Ah. Ai ah. acorduri. Hai, uite, yes să e. ascultăm un pic Să din ah. Justin Timberlake da, da, da, da. Ai prins-o? Da, da, ce da, rău da. îmi pare îmi pare rău să știi că Dinu-și jubilează Pe hol aici numai câte 200 de euro dă Da, s-a cu bani mulți acum Ate. Da, îmi pare tare rău Îmi pare tare rău, Cosmin Asta e hit cu bani Asta era hitul cu bani pe care trebuia să-l recunoaște și despre care trebuia să vorbiți în deșteptarea. Nu era chiar atât de greu. Bine, poate mâine, poate la Dinu. După ora 10, Dinu vă face plinul cu hitul cu bani. Europa temp. Cea mai bună muzică I'm so lonely, since me none get your me to Lonely listen to my heart. Ce-mi pare rău, îmi pare rău, rău, rău de tot pentru da, Cosmin, parcă da, din Craiova care n-a câștigat. S-a gândit el la un Justin dar nu la cel corect, dar nu e nimic. Acum va fi motiv de bucurie pentru un ascultător Europa FM care va câștiga banii ăștia, 200 de euro la Ciprian Dinu în Europa Express. Prietenul Nicolae Bărzu ne trimite un mesaj cu fotografie pe WhatsApp. Bulevardul Timișoara e blocat de vreo 20 de minute. Sensul spre Valea Cascadelor nu m-am mișcat nici măcar un metru. Deci e probabil un eveniment acolo care blochează de tot traficul pe bulevardul Timișoara. O să încercăm să aflăm despre ce este vorba sau dacă știți sau aveți alte detalii despre ce se întâmplă pe bulevardul Timișoara din București, WhatsApp 0728-11122. Da, colegii sună deja și încercă. Colegii de la știri încercă să afle mai multe amănunte. Da. Oare în trafic? Da, oarecum tot despre trafic avem un caz de po polițisti care e subiect de anchetă în Dolj, șefii lui nici nu știu de unde să înceapă cu el, apropo de o infracțiune de asta de trafic, o contravenție de trafic, de fapt. Mai întâi că a parcat ilegal, mașina de serviciu, s-a dus cu mașina. Să se întâmplă zilnic. aparcat ilegal, a fost și filmat. S-a dus la cumpărături la Craiova undeva, cu Dacia Poliției, și cu fica lui că uh -huh. asta e, omul avea nevoie să ajungă acolo știrea transmisă de Digi24 și dacă tot s-a dus cu mașina de poliție și a parcat uh, ilegal, l-a și blocat, a și blocat o altă mașină care era cu o familie cu copil mic, cu bebeluși, oamenii au stat și au așteptat cam jumătate de oră uh, să vină polițistul, să vină proprietarul pentru că nu reușeau să-l găsească. Și adevărul că pe cuvânt, pune în situația oamenilor da. te duci tu la cumpărături și când ieși mașina de poliție te blochează. Mașina de poliție scrie poliția pe alergător. Ce faci? Am pățit, ce faci? Pățit. ridici îmi deci, ștergătoarele. <laughs> ridici girofarele. Deci am a, am pățit chestia asta acum cred că e vreo 15 ani. Am parcat pe marginea drumului, cam la un unghi așa de 38 de grade. Așa. Să cam coborât, da, și m-am dus sau pâine Da. În urma mea, ca să facă fix același lucru, a parcat, dar blocându-mă, practic paralel cu trotuarul, da. în stradă, o mașină de poliție. Da. Și a coborât polițistul, s-a dus și ăla, până eu am terminat mai repede, m-a urcat în mașină și am vrut să plec. Și l-am da. claxonat. Da. Mutați mașina de acolo. <laughs> și Crezi că a venit celălalt foarte calm de altfel. Da. Și m-a amendat că n-am parcat bine ah, și bun. că n-am parcat regulamentar după ce parca parcaseră în stradă. Corect. Și mă rog, mi-au scris acolo că am parcat în unghi de 45 de grade, n-am recunoscut, i-am zis că ei pat, sunt 48 de grade, a fost o discuție ce e destul de simpatică până la urmă, dar a trebuit să plătesc amenda pentru chestia asta, a blocat fiind de mașina poliției. Da, colegul Moise care a auzit știrea că Bulevardul Timișoara este blocat îmi trimite harta Waze care confirmă că toată zona este totalmente blocată, într-adevăr știți că pe Waze se vede ce e blocat și ce nu. Uh, nu e semnalat niciun accident, în schimb e semnalat un uh, polițist în intersecția cu Bulevardul Geniului. <laughs> Dar atât. Adică e singurul accident din trafic, e un polițist la Cotroceni. Eu sunt până în plața și se pare că nu merge semaforul la intersecția cu Brașov, ne Aha, spune Adrian. Poate uh, că de asta. Adrian. Sunt în trafic de o oră, mă doare osul de la inimă. Spune. <laughs> da. Deci uite, vezi motive să asculti Europa FM. Am intrat pe Moinești, dinspre Iuliu Maniu, către bulevardul Timișoara, 100 de metri în 30 de minute, ne spune Matei. Poate că e doar aglomerație și nimic mai mult. Da. Uh. faceți experimentul ăsta, intrați pe Waze pe Live Map uh, de la un calculator și priviți așa dimineața pe la 8-9 priviți cam cum arată Bucureștiul este un dezastru rezultatul la 10 de ani de dezinteres față de dezvoltarea infrastructurii, față de problema tra transportului în comun, față de dezvoltarea liniei de metrou, față de semaforizare inteligentă, ăsta este rezultatul. S-a da, da. terminat. Eu înțeleg că se rezolvă acum, în șase luni, înțeleg că se rezolvă traficul da, din București. Da. Uite, acum s-au activat uh, toți ascultătorii noștri probleme și pe centura capitalei, bucata da, de la afumați spre nu, autostrada soarelui, bombardament. N-are este un dezastru, chestia asta ne omoară. Se pot calcula, se poate calcula de fapt câte miliarde și miliarde se pierd <gânt> din cauza traficului blocat în capitala României în fiecare an. Uh, cealalt... Oamenii se îmbolnăvesc de nervi, poluare, spitale, infrastructură blocată, ore de muncă pierdute. Avem semnale și din cealaltă capitală, Cluj, Aha. traficul infernal, <gânt> Am făcut din autogară până pe Feleac o oră E frig în autobuz, mai ceva ca afară Nici în Cluj nu e ok Un alt mesaj, stau de o oră în păcii Și așa mai departe La răzoare nu funcționează semafoarele Cred da. că putem vorbi de trafic non-stop Se circulă greu, atenție 9:50 de minute Uh, cred că l-avem pe președintele Iohannis. Se grăbește, se grăbește. Că... Hai să dăm repede piesa următoare că se grăbește domn președinte. Avem președintele Iohannis vorbind normal, adică nu un lent cum vorbește, dânsul la viteză normală. E ceva foarte rar. Europa Event. Cea mai bună muzică. 23 ianuarie ne-am adunat aici în palatul Cotroceni pentru a comemora unul din evenimentele de suflet ale românilor, Mica Unire. Are, are rezervare la restaurant Asta se grebește sau ce? A trecut, cum toată lumea știe, în două etape. Wow. În 5 ianuarie 1859 la Iași și în 24 ianuarie 1859 la București. Așa. Acum 158 de ani. Bravo. Ce moment de glorie pentru România? Într-adevăr. Deci eu aș vrea să vă rog să nu mai spuneți că domnul președinte Iohannis este lent, că vorbește încet și se... Da? Nu, e suficient când vreți să ascultați un discurs, dați cu 1,5 viteză mai mare. Și asta rezultă un om care vorbește absolut normal. Deci rit normal de vorbire în sudul României cel puțin. Cel puțin. Marile puteri au avut rezolvat... Probleme regionale complicate. Complicate, da. Așa cum vorbim noi. Evident că unii au fost pentru... Ah, auzi, și, de și pe repede înainte Evident pauzele astea nu că l -a. L -a. Sunt pauze normale de gândire. Știți ce se întâmplă? Deci acum dacă am putea să găsim venit, un program de calculator care să-i adauge D și P... Că așa se vorbește în sud aici. Și la fie bucureștean jet-beget. Da, așa vorbim noi, cu P și D. Și dacă domnul președinte s ar putea să spună acum, atunci D, P și să vorbească cu 1,5 mai repede, mamă, se face mitică de-al nostru. Te rog frumos. Și după ce am invadat eu Bucureștiul, <laughs> se vorbește și cu oleacă. Și cu oleacă, un pic de oleacă, da. se ocupă, în mod paradoxal, de cu totul alte Lucruri. Și n-are dreptate. Da. da. Asta Bine. este președintele Iohannis. Ceva Lume. mai... Președintele gândi. Iohannis a început să facă glume. Pe cuvânt Așa este e. ceva... Îi priește, <gânt> îi priește opoziția, că acum a intrat în opoziție în mod evident. E în, a intrat pe câmpul tactic de luptă politică și face glume. L-am văzut aseară făcea gumea râs de domnul Grindeanu. Băi, a zis teoretic că până și domnul Grindeanu are o, are dreptul la opinie în PSD. Teoretic cam asta e treaba lui. Eu da. cred că domnul Iohannis și-a început mandatul practic. Da, să vedem cum da. continuă ce Mi A se durat întâmplă. un pic până sau a obișnuit. Da, da, da. de la poliția rutieră a capitalei avem vești pe bulevardul Timișoara, înțeleg că sunt probleme ce, cu un tir care nu mai poate face niște manevre în zona respectivă Gen și blochează traficul da, blochează traficul s-a da, stricat Asta atâta s E ca bancul cu două bile să i spui Ioanei, că uite, Ioana nu știe bancul cu două bile. Ce? 9 și 56, 57 de minute. Mulțumim tare mult pentru că ați fost cu noi și în această dimineață. Ziceți-mă și voi ceva să drec vocea. Da, mulțumim tuturor că ați fost alături de noi în această dimineață. Mâine ne revedem cu o emisiune de șteptarea și mai tare. Citius, altius fortius. Mai tare, mai puternic, mai sus, nu? Da, Așa. bravo. 200 Important de euro la Dino să participi, nu neapărat să câ Arată ne sute. Sutele, sutele de euro. Două. 200 de euro. Este din cu vinoncoace și arată ne sutele, sutacele. Sutacele, da. Foarte bun. Bine, hai să ne oprim totuși. Bine. 3 minute până la știrile Europa FM de la ora 10, numai bine. bine. Da. Pa. A știi sau a nu știi? Asta e provocarea. O secundă poate face diferența. Câștigi sau pierzi.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 vv.practicar.ro Crete în reinventarea tehnologiei și soluțiilor inteligente. La EMA, imprimantă multifuncțională OfficeJet ca do la toate laptopurile HP ProBook din promoție. Comanda cum laptopul HP ProBook 430 cu procesor Intel Core i5, 4 GB memorie RAM și hard disk de 500 GB la doar 2699 lei. EMA online va fi mereu simplu.